Május 10-én Mr. Smith, nyaki lábapó Uram, miután most logikát tanultam, és tudom már, hogy egy tételt miként kell pontokba foglalni, elhatároztam, hogy a levélírásnál is alkalmazni fogom ezt a módszert. Minden fontos tényt belefoglalok, de ugyanakkor mellőzni fogom a felesleges fecsegést. 1. Írásbeli vizsgánk volt ezen a héten. 1 per A Émiából, 1 per B történelemből, 2 egy új ház épül hálószobáink számára, 2 per A az anyaga, A per A vörös tégla, 1 per B szürkekő, 2 per B befogadó képessége, 1 per A az igazgató és öt felügyelő, 1 per B 200 leány, B per C, egy házvezetőnő, három szakács, húsz pincérlány és húsz szobaleány. Három, ma este tészta helyett, nyalánkságokat kaptunk. 4. dolgozatot írok Shakespeare műveinek eredetéről. 5, Lu megmehon ma délután a kosárlábdázás közben elcsúszott, elesett és... 5 per A, ificamitotta a vállát, 5 per B... Felkarcolta a térdét. 6. Van egy új kalapom, melynek dísze. 6 per A. Kék bársony szalag. 6 per B. Két kék toll. 6 per C. Három piros pompom. 7. Pérkilenc elmúlt. 8. Jó éjszakát. Csudi. Június másodikán. Drága anyaki lábapó. Tudom, sose találnád ki, micsoda nagy örömért engem. Meg meghívtak, hogy töltsem náluk a vakációt nyaralóhelyükön, Agirondekben. Ez egy kis nyaralótelep, ahol csendes kékvízű túlpartján, a gyönyörű erdők kellős közepén csupa ismerős család lakik. A napfényes házak zöldelnek a repkénytől, és a nyaralóknak pompás életük van, mert a tavon ázni lehet, és az erdőben gyönyörű sétauttak vezetnek a szomszédos telepekre. A nyaralók, élénk, társas életet élnek, még tánc is van, hetenként egyszer a klubház nagy termében. Jimmy McBridge magával hozza egyik kollégiumi barátját, és így meglátod, még táncosom is lesz, untig elegendő. Hát nem aranyos Mrs. McBridge, hogy meghív. Látszik megszeretett, amikor karácsonykor náluk voltam. Kérlek, bocsáss meg, hogy csak ilyen röviden érok. Ez nem egy igazi levél, hiszen csak arra szolgál, hogy tudassan veled, miszerint el vagyok helyező a nyárra. A te nagyon elégedett és boldog, Judith! Június 5-én. Édes nyakig lábapó. Titkárottal éppen most kaptam egy levelet, amelyben közli velem, hogy Mr. Smith azt ajánlja, ne fogadja el Miss Megbridge meghívását, hanem menjek újra a Lokvillóba, ahol a tavaly töltöttem. Miért? Miért? Miért tapóka? És sehogy se tudom megérteni. Mrs. McBridge a legnagyobb szívélyességgel hívott meg, és igazán örömmel lát. Abban a házban semmiképp sem okozhatok kényelmetlenséget, és útban sem vagyok, sőt, inkább segíthetek. A nyaralóban nem viszik magukkal a teljes cselédséget, és így szellén meg én hogy segíteni fogunk a háztartásban, ami nagyon üdvös lenne számomra. Legalább megtanulnék egy és más hasznos dolgot. Kitűnő alkalom ez nekem, hogy végre betekintést nyerhessek az efféle munkába. Minden nőnek értenie kell a háztartáshoz, és én csak a lánc háztartáshoz értek. És miután nincsenek a olyan korú lányok, mint mi, Mrs. McBridge éppenséggel kívánja, hogy személyeben Szelinek is legyen társasága. Már megbeszéltük, mennyi mindent fogunk együtt olvasni. Hát vesszük a jövőévi angol történeti és szociológiai olvasmányokat. A tanár úr azt mondta, hogy hasznunkra válik, ha már a nyáron előkészülünk a jövő évi anyagra. Nekem igazán nagy könnyebbség az együtt tanulás, mert azáltal, hogy megbeszéljük a tananyagot, élénkebben ebben megmarad emlékezetünkben. Szeli édesanyjával egyfő dél alatt lakhatni már önmagában is művelődés. Ő a legtökéletesebb, legérdekesebb, legszórakoztatóbb, legbarátságosabb, legbájosabb asszony a világon. Mindenhez pompásan ért. Gondolj arra, hány arra töltöttem el Mrs. Lipperttel, és milyen jól nem most kiélvezni a különbséget. Igazán ne hitt, hogy háborgatom meg vagy hogy útjukban leszek. Ha ne talán több vendég lesz a házban, mint amennyi belefér, amúgy is sátrakat állítanak fel a szabadban, és a férfiak ott tütik fel tanyájukat. Jimmy Megbridge megígérte, hogy megtani tovagolni, evezni, célba lőni, és meg egy csomó dologra, amit nem tudok. Olyan szép, kellemes, gondtalan vakációm lenne, mint amilyenben eddig még soha sem volt részem, és amit minden leány megérdemel egyszer az életben. Természetesen minden parancsodnak vakonálmgedelmeskedem, de kérlek, nagyon kérlek, engedj szeljékhez, soha életemben még nem kívántam valamit ennyire. Ezt a levelet most nem jeruzsáembot, Ebbot, a jövendő nagy szerző írja neked, csak éppen Judy, a fiatal leány. Június 9-én, Mr. John Smith, Uram, a június 7 éről érkezett levelet készhez kaptam, és szigorúan a titkára által kiadott utasításokhoz igazodva, a jövő elhagyom a kollégiumot, hogy Lokvilóba utazzam nyalalás céljából. Maradok tisztelettel, Miss Jeruzé, Ebot. Lokviló major, augusztus 3-án. Drága lábapó. közel két hónapja, hogy egy sort sem írtam neked, ami igazán nem volt szép tőlem, tudom, de hát ezen a nyáron nem nagyon szerettelek. Látod, milyen őszinte vagyok? El sem tudod képzelni, milyen csalódott voltam, mikor le kellett mondanom a mebrítsékkel való nyaralástól. Jól tudom, hogy te vagy a gyámom, és hogy tisztelnem kell minden parancsodat, de én ennek a rendelkezéseinek helyességét sehogy sem tudtam belátni. Olyan kézenfekvő dolog volt, hogy ez a meghívás valóságos főnyereményrám rám nézve. Ha én lettem volna apóka, és te volna, Judy, én egész határozottan azt mondtam volna. Menj, drága gyermekem! Érezd jól magad, és élvez szabadságodat! Ismerkedjél össze új emberekkel! Bővíts látókörödet! mozog sokat a szabadban, gyarapotjál erőben, egészségben, és pihent ki jól az elmúlt esztendő, nehéz munkáját. Ne te egy szót sem, csak rövid, pársalos levél ritkárodtól, amely engem lokvilóba parancsol. Parancsait szemételensége, mélységesen sért érzelmeimet, mivel arra renget következtetni, hogy a legcsegélye módon sem viszonzod, Irántad érzett vonzálmamat, mert ha csak egy icipicit viszonoznád, akkor talán néha-néha mégis írnál sajátkezőleg néhány sort számomra, és nem kellene annak az utalátos titkárnak a gépírásos levelét olvasnom. Ha a legkisebb jelét adnád, hogy szeretsz, én a világon mindent megtennék éretted. Tudom, hogy kedves és kimerítő leveleket kell neked írnom, anélkül, hogy választ várnék rá de a magad részéről helytálsz az egyességért, hiszen neveltett engem, és úgy vélem azt hiszed, hogy én nem tartom be az egyességre elmeső részét. Te pókám, ez nagyon nehéz szerződésám. Igazából nagyon nehéz. Olyan elhagyatottnak érzem magam. Te vagy az egyetlen lény, aki törődik velem, és téged is olyan sűrű homály fed. Csak egy elképzelt valaki vagy, és lehet, hogy az elképzelt valaki egészen más, mint a valóságos. De egyszer, mikor betegen feküdtem, mégis küldtél egy levélkét nekem, és most, mikor olyan nagyon elhagyatottnak érzem magam, előveszem, és átolvaskatom azt a néhány sornyi írásodat. Azt hiszem, egészen más dolgokról írok neked, mint ahogy eredetileg szándékomban volt, amiről írni akartam neked, az a következő. Bár még mindig nagyon rosszul esik, ha arra gondolok, hogy egy önkényeskedő, erőszakos, valószínűtlen és láthatatlan gondviselés szedett fel engem, hogy kényekedve szerint irányítson ide-oda, mégis ha eszembe jut, hogy milyen jó, bűkezű, gondoskodó, és kegyes voltál hozzám eddig, érzem jogod van arra is, hogy önkényes, erőszakos, valószínűtlen és láthatatlan gondviselésként lép fel, és így megbocsátok neked, és ismét vidám vagyok. De azért még mindig bánatosan olvasgatom szeli leveleit, amelyben pompás nyaralásokról lefelár. De bárhogy is van, vessünk fátyolt a múltra, és kezdjük előről az egészet. Egész nyáron át írtam, írtam, és csak írtam. Négy elbeszélést fejeztem be, és küldtem el négy különböző szerkesztőségbe. Amit ebből is láthatod, azon épp parkodom, hogy író legyen belőlem. Dolgozó szobámul a padlás szobát választottam, ahol Zservi úrfi gyermekorában esős napokon játszani szokott. Ős, szellős, sarok sarokszoba, előtte egy terjedelmes juharfával, melynek odvában egy piros mókos család ütötte per tanyáját. Legközelebb szebb levelet írok majd neked, melyben beszámolok a major összes Esőre volna szükségünk, a tiéd mindig, Judy. Augusztus 10-én, mister Nyakig Lábapó. Uram! A legelő tavacskájának partján levő fűszva. Második ágára írok önnek. Alottam egy béka fölöttem szöcskék ciripelnek, és két kis bátor madár itt ugrál közvetlen közelemben az ágak között. Már egy órája ülök itt fenn, roppant kényelmes helyzetben, miután két párnával adtam meg a módját ennek a levegőbeli karosszéknek. Feljöttem tollal és papírral felszerelve, abban a reményben, hogy megírok egy kis elbeszélést majd megszerzi majd nekem a halhatatlanságot. De semmiképp sem tudok egyességre jutni a hősemmel. Nem tudom őt olyanná alakítani, mint amilyenné szeretném. Így aztán egy időre elfordulok tőle, hogy neked írjak. Ami ugyan nem jelent megoldást, hiszen téged sem tudlak olyanná alakítani, mint amilyennek szeretnélek. Ha ott töltöd a nyarat abban a szörnyő New Yorkban, akkor bizony szívesen küldenék neked ebből a kellemes hűsfivalomból, amelyben nekem van részem. A vidék mennyei szép most a nyolc napi eső után. A megyről jut eszembe. Emlékszel, mert Mr. Kellogra, a falubeli kisfehér templom lelkészére, akiről még tavaly meséltem neked? Szegény üregember meghalt az elmúlt télen tudő gyulladásban. Majd egy fél tucatra is elmentem tavaly, hogy meghallgassam prédikációit, és már kezdtem barátságot kötni gondolkozás mondjával. A nyilete végéig hűn maradt ifjúkori hitéhez. Azt hiszem, hogy az olyan embert, aki 47 éven át ugyanazt vallja anélkül, hogy egyetlen egyszer is másképp vélekedne valamiről, üvegszekrényben kellene mutogatni, mint valami furcsaságot. Szépől kívánom, hogy most valóban élvezze a mennyei hárpák hangját, és a glóriát, amelynek elnyerésében annyira bízott. Most egy fennéjázó fiatal pap lett az utóda. A legutóbbi héten szakadatlanul esett az eső, és én valóságos olvasási orgiákat rendezhettem a padlás szobában. Főleg szévinzont olvastam. Ő maga sokkal érdekesebb, mint bármely regény alakja. Szinte azt kell mondanom, hogy szereti maga felé irányítani az olvasók figyelmét, és ős csinál önmagából. Te például helyes lett? Hogy azért a tízezer dollárért, amit az apjától örökölt egy jahotot vett, hogy azon körül hajózza a déli vizeket? Csak kalandos hajlamainak élt. Megjelzem, ha véletlenül én ámhagyott volna az apám tízezer dollárt, én is ugyanúgy cselekednék. Már a puszta gondolat is megvadít, ha eszembe jött az egyenlítő. Úgy szeretném látni a trópusokat. Az egész világot szeretném látni. És meg is fogom nézni, meglátod. Apókám! Ha majd egyszer nagyíró vagy, színész vagy művész, vagy bármiféle nagy leszek, rettenetes barangolási szenvedély dúl bennem, ha csak ránézek a térképre, már is szeretném a fejembe csapni a kalapot, és közeme venni az ernyőmet, hogy ne kiinduljak a világnak. De Tréfán kívül nagyon meg tudom érteni a közmondást. Nápolt látni, azután meghalni. Szerdán este fél homályban, a küszöbön ülve nagyon nehéz ebből a levélbe valamilyen érdekes újságot belevinni. Judy újabban filozófiai magasságokban szányal, hogy csak nagy általánosságban szeret a világ problémáiról beszélni, s nem kíván leereszkedni a hétköznapi részletekhez. De okvetlenül kell, hogy újságokkal szolgáljak, íme itt vannak. Kedden történt, hogy kilenc kismalacunk keresztulkázolt a kis patakon a túlsú létre. A kilenc kismalacból csak nyolc tért haza, nem akarok senkit sem igazságtalanul meggyanúsítani, de egy dolgot a legnagyobb határozottsággal állíthatok. Özve egy egy malacszal többje van, mint az előtt volt. Mr. Weaver átfestette pajtáját, és a két old élénk sárgára nagyon csúnya szín, de Mr. Weaver azt állítja, hogy tartós. Réveréknek a múlt héten vendégeik voltak, itt volt Mrs. Brever nővére és két onokahuka Ohio-ból. Kendermagos tyúkjaink egyike tizenöt tojásból csak három csirke költött ki. Nem tudjuk, mi volt a baj. Nézetem szerint a kendermagos tyúkok nem olyan szaporák, mint az orpingtonok. A vegyes kereskedés új segédje az utolsó cseppi kiírta a raktálon lévő gyömbérpálinkát, Hét dollár értékben, mielőtt még rájöttek volna bűnös cselekedetére. Az öreg Ájra heves közvény és nem tud már dolgozni. Pénzét sajnos akkor sem rakta félre, mikor még sokat keresett, így most kénytelen lesz kegyelem kerényen élni a városban. Az iskore épületben jövő este fagylaltos összejövetel lesz. Jöjj el, és hozd magaddal a kedves családodat is! Egy új kalapot vettem magamnak a vegyes kereskedésben, 25 centért. Ez itt legutolsó fényképpen, mikor éppen kimegyek a rétre szénát gerebjézni. Olyan sötét van, hogy nem látok tovább bírni, különben is mindenről beszámoltam már. Jó ét, Judy! Péntek! Jó reggelt! Most van ám valami nagyon érdekes érem számodra. Mit gondolsz mi? Fogadok, hogy soha, soha sem fogod kitalálni, ki jön ide Lokvilóba. Mrs. Samp levelet kapott Mr. Penröltontól, amelyben azt írja neki, hogy gépkocsiján keresztül kasúr járja a vidéket, és a hosszú utazás fáradalmait szívesen pihenné ki egy nyugodalmas, szép kis majorban. Épp ezért kíváncsi rá, hogyha egy szép napon ott kopogtatna a Lokvilói major ajtaján, bebocsátást nyerne-e? Lehet, hogy csak egy hétre jön, lehet, hogy kettőre, attól függ, hogy érzi majd magát. Képzelheted, milyen örömteli izgalomban élünk most, és mennyi a munka! Minden szobában nagy takarítást rendezünk, és minden függönyt újra kimosunk. Ma reggel már ott voltam a vegyeskereskedésben, és új linóleumot vettem az előszobába, és két kanna-barna padlófestéket a lépcsőkre és a halpadlójára. Mrs. Daud is felfogadtuk holnapra tisztítás céljából. Ezekben az izgalmas percekben még a malaclopás gyanújától is eltekintünk. Mindebből a nagy készülődésből esetleg arra következtethetsz, hogy a ház nem volt egészen tiszta és rendes. De biztosíthatlak, hogy igenis, ragyogóan tiszta és rendes volt. Bárhogyan tiltakozik is Mrs. Szent, ő egy tökéletes háziasszony. De arra már, Igazán csak egy férfi képes, hogy így titokban tartsa érkezését. Fogalmunk sincs, hogy ma toppan-e be vagy két hét múlva. Állandó izgalomban lélegzetünket visszafogta várjuk, és ha nem siet, a tésztolgatást újra előről kezdhetjük. Emeszi már nem vár a homokfutóba fogott gróval. Egyedül hajtok, De ha lánnád a Vingrót, egy cseppet sem a gondnál miatt. Ezemet szívemre téve, Isten áldjon, Judy. Ué, hát nem pompás befejezés ez? Steamizzol leveleiből vettem. Szombat. Jó reggelt ismét! Tegnap még nem tettem borítékba levelemet, és így a postás érkezéséig még írhatok neked egyet-mást. Csak egyszer napjában van postánk, déli 12 órakor. Ez a falusi postás valóságos áldása majornak, mert nem csak hogy elhozza a leveleket, de 5 centért a városi vásárlásokat is vállalja. Tegnap például cipőzsinórtozott nekem, és egy tégei arcrémet, mert mielőtt megvettem volna a nagy kalapomat, a nap olyan erősen megsütötte az orromat, hogy a bőr lejön róla. Aztán egy kék nyakkendőt, meg egy üvegtintát, s mindez tíz Ez azonban szokatlanul üzlet volt, tekintve megbizatásom sokaságát. A postás szokott minket rendszerint a nagyvilágban előforduló eseményekről is tájékoztatni. Több előfizettőknek hozna lapokat, amelyeket útközben kiolvas, azután a hírekről beszámol azoknak, akik nem fizetnek elő újságokra. Így tehát, ha az Egyesült Államok és Japán között kitör a háború, vagy az elnök orgyíkosság áldozata lesz, vagy Mr. Rockefeller 1 millió dollárt hagy a chong rájár otthonra, ne fáradj azzal, hogy megírod nekem, úgyis időben megtudom a postástól. Gerhő úrfiról nincs még kérünk, de látnod kellene, hogy ragyog az egész ház, és milyen gonddal törőjük meg a lábunkat, mielőtt átlépnénk a küszöböt. Remélem, nem sokára itt lesz, igazán nagyon vágyom már arra, hogy valakivel kedvem szerint beszélgethessek, mert, hogy bevalljam neked az igazat, Mészőszemről folytatott társadalásaink egy kicsit egyhangúak. Szűk keretek között mozognak, és teljesen hiányzik belőlük a magasöptúság. Nagyon furcsákán merre felé az emberek. Az életük olyan, mint ez a kopár előttem. előttem. Éppen az élet hiányzik belőlük. Nem tudom, megérted, mit értek ezen. Olyasfajta életet élnek, mint amilyen a John Ryan otthonban folyik. A gondolatainknak ott szárnyát szegte a vaskerítés, amely körülvette a házat. De akkor még nem bántam ezt annyira, mert egyrészt fiatalabb voltam, másrészt rengeteg volt a dolgom. Mire minden ágyat megvetette, mindenki árvarcát arcát megmostam, elmentem az iskolába, hazajöttem, megint megmostam a gyerekek arcát, megfoltoztam a lisnyáikat, megvartam Freddie Perkins nadrágját, az ő nadrágja minden isten adta nap elszakadt, és ekközben megtanultam leckéjémet. Úgy vágytam lefeküdni, hogy nem hiányoltam semmiféle társalgást. De miután két évet töltöttem egy lány kollégiumban, bizony, most nehezen mondok le róla. És boldog, nagyon boldog leszek, ha majd újra beszélhetek valakivel, aki érti az én nyelvemet. Most már igazán azt hiszem, hogy befejeztem levelemet. Egyelőre semmi más mondani valóm nincs. Azon leszek, hogy legközelebb, hosszú és érdekes levelet írhassak neked. Mindig a tied, Judy. Ú, A saláta nem fejlődik ebben az évben úgy, mint egyébkor. Azt hiszem, Korai szárasság az oka. Augusztus 25-én Hát apókám, Gervi úrfi csak ugyan megérkezett. És ha tudnád, milyen pompás, szép napokat töltünk együtt. Vagyis hát azt tudom, hogy az én napjaim nagyszerűen telnek, és azért hiszem, hogy ő is jól érzi magát. Már tíz napja van itt, és még semmi előkészületet nem tesz arra, hogy elutazzék. Az a mód, ahogy Mrs. Sambl ezt az embert elkényezteti, valósággal botrányos. Ha gyermekkorában is ennyire kényeztette, igazán nem értem, hogy lett belőle ilyen rendes ember. Cservi Jurfi meg én rendszerint a tágas előcsarnokban egy kis asztalnál szoktunk étkezni, de előfordul, hogy a kertben egy nagy falat terítenek nekünk, esős vagy hideg időben pedig benn, a legjobb fogadószobában. Mr. Pendleton mindig közli, hogy hol kíván étkezni, és kéri engedelmesen ott teríti meg az asztalt. Ha nagyon messzire kell vinni a tányért és evőeszközt, halál egy dollárt a cukortartó alatt. Ihetetlenül kedves és kellemes ember ez a Gervi űrfi, és bár külsőleg szakasztott olyan, mint a többi Pendleton, lényében teljesen elütt tőlük. Ugyan egyszerű, közvetlen és természetes, amilyen csak lehet. Férfiról talán furcsa ilyen leírást adni, de cservi úrfira csak ez illik. Ha látnád, milyen kedvesen bánik itt a környékberi farmelekkel, mint ha csak társai volnának. A gyanakodva fogadták, de aztán már nem zavarta őket úri ruhája. pedig azt el kell ismerni, hogy ruházata igazán csodálatos. Térnadrágot visel, angol sportkabátot, fehér flanelinget, vagy divatos lovagról ruhát, vagy más szép öltözéket. Valahányszor egy új ruhában jön le, Mrs. Sam büszke, sugárzó tekintettel jár körülötte, és a széket is letörli, amelyre Gervi úrfi leül, nehogy vératlenül egy porszem tapadhasson hozzá. Ez a túlzott gondoskodás roppantó terhére van Gervi úrfinak. Inkább a munkáddal törőd, Lizzie. szokta ilyenkor mondani Mrs. szempnek. Nekem már nem dirigálhatsz, visszavonhatatlanul ha felnőttem. Borzasztó mulatságos gondolat, hogy ez a magas, nagy, hosszúlábú lábú férfiú majdnem olyan hosszúlábú, mint te, apókám. Egykoron Missy Szent ölében ült, mi alatt az arcát mosták. Különösen akkor mulatságos ez a gondolat, ha látod Missy Szent, micsoda pocakos, kövér, három asszonyság. De hát azt mesél, hogy valaha ő is sovány volt, izmos és fülge, és olyan gyorsan futott, mint Zservi úrfi. Milyen kalandos most az életem! Zservi keresztül kassul barangoljuk a vidéket. Aztán megtanított műlegyekkel horgászni, meg puskával és levorverre lőni. Igen, bizony, és még lovagolni is megtanultam. A vén gró még meglepően életerősnek mutatkozott. Három napig zabbaletettük, letettük, mire úgy megifjodott, hogy kis eliramodott velem. Szerda Hétfődől után megmáztuk a Skyhilt. Ez egy hegy itt a közelben, nem nagyon magas, nincs ho az ormán, de azért kifottunk a szuszból, mire felértünk. Az oldala erdős, még csúcs a sziklás, és sok rajta a szabadmohás terület. Még napnyugta előtt értünk fel, tüzet raktunk és vacsorát főztünk. Gervi volt a szakács. Azt mondta, hogy ehhez jobban ért, mint én. És ez tényleg így is volt, mert neki már gyakorlata van a távorozásban. Holdvilágnál jöttünk le, és mikor beértünk az erdőbe, elővette kis villanylámpáját, és avval világított. Olyan nagyszerű volt, nevetett és tréfállózott egész úton, és mindenféle érdekes dolgokat mesélt. Ismeri az összes könyveket, amelyeket valaha olvastam, és azon kívül még egy csomó mást is. Bámulatos mennyi mindent tud. Nagy sétára indultunk ma reggel, és egy szörnyű zápor szakadt a nyakunkba, bőrigáztunk, de ez sem el minket, és nem vettel a jókedvünket. A milyenket nem, de látnod kellett volna, milyen arcot vágott, misszi szemp, mikor beléptünk a konyhába. Ó, Cservi úrfi, ó, kisasszony, hiszen nagyon vannak ázva! Istenem, Istenem, mit tegyek? Ez a gyönyörű új kabát teljességgel tönkre ment. Roppan mulatságos volt, azt hihetted volna, hogy tíz éves gyerekek vagyunk, és ő a mi akódó anyánk. Egy fél óráig remektem, hogy most büntetésből talán csemet sem kapunk a teához. Már egy egész örökké valóság óta írom ezt a levelet, de egy pillanatnyi időm sem volt, hogy befejezzem. Ugye szép gondolat ez stevenson -tól. Millió dologgal van tele a világ, és ezt látva látni, ez a boldogság. És ez így is van, apokám, azt tudod, a világ tele van gyönyörűségkel, csak rajtad múlik, hogy ráakadjál ezekre az örömökre, melyek lépten nyomon elét kerülnek. Egész egyszerű rájuk akadni, alkalmazkodónak kell lenni. Falun is mennyi érdekes és szórakoztató dolgot talál az ember. Bárki földjén átjárhatok, bárki tulajdonának szépségét megbámolhatom, bárki patakjába belegázolhatok, és éppen úgy élvezhetem mindezt, mintha az én tulajdonom lenne, és még fizetnem sem kell érte. Vasárnap este van, tizenegy óra elmúlt, és a házban azt hiszik, hogy már valami szépet álmodom, de fekete kávét ittam vacsola után, és így a szép állomból nem lett semmi. Ma reggel Mrs. Sam azt mondta Mr. Pentonnak nagyon határozott hangon. Negyed tizenegykor el kell indulnunk, ha pontosan tizenegy órára ott akarunk lenni a templomban. Helyes, Lizzi! Felel csak fogasd be a kocsit, ha esetleg még nem lennénk készen, menjetek előre. Várni fogunk, mondotta Mrs. Sample. Ahogy tetszik, szól Zservi őrfi, csak arra kérlek, hogy ne hagy sokáig állni a lovakat. És mi alatt Mrs. Sample öltözködött, Zservi kiadta az utasítást kerének, hogy valamilyen jó hideg csomagoljon össze, nekem pedig azt mondta, hogy bújjak bele kiránduló ruhámba, aztán se szó, se beszéd, a hátsó kapun, és elmentünk horgászni. Ez roppantul megzavarta a házi rendet, mert Lokvilóban vasárnap két órakor van az ebéd. De Gyerbi úrfi hét órára rendelte, mindig meghatározott időpontra rendeli az ebédet, mintha csak vendéglőben lenne, és így emeszinek és kerinek elmaradt a rendes, vasárnapi szétakucsikázása. Jervi úrfi azt mondja, hogy ez nagyon jól van így, mert tud sem lehet, hogy ők ketten kíséret nélkül kocsikázzanak, és különben is ő akart velem kikocsizni. Hát hallottál már valaha ilyen furcsa dolgot? Ez a szegény szisz szem azt hiszi, hogy aki vasárnap templom helyett horgászik, az egyenesen a kénköves pokolok fenekére jut. Bántotta, hogy Jervi úrfit nem nevelte jobban, mikor kicsi volt. Effeletti bánatát csak fokozta, hogy nagyon szeretett volna Dservi Urfival büszkélkedni a templomban. Szóval délelőtt horgáztunk. Dservi Urfi négy halat fogott. Azután megsütöttük a szabadban, és meg is ettük őket. Igaz, hogy kisé hamus volt az ízük, mert a nyásról többször lepotyogtak a tűzbe, de azért megettük. Négy órára értünk haza, és ötkor már kocsikázni indultunk. Hétkor megettük az estebédet, és tíz órakor aludni küldtek. Most itt vagyok, és írok neked. De most már szót fogadok, és igazán megyek haludni. Jó ét! Itt talán az annak a halnak, amelyet én fogtam. Szeptember másodikán Nyakigláb kapitány! Vigyázz, húzd meg, erezd el, csomózd meg, ha-hó, ha meg egy üvegrum. Ezután a bevezetés után talál ki, hogy mit olvasok. Beszélgetésünk az elmúlt két nap alatt csak a tengerészet és kalózkodás körül forgott, hát nem mulatságos és érdekes könyv a kincse sziget. Olvastad már valaha, vagy akkor még nem is volt meg, mikor te fiú voltál? Stimuson csak 30 fontot kapott a folytatásokban való közlés jogáért. Nem hinném, hogy nagy írónak lenné valami kifizetődő dolog. Bocsáss meg nekem, hogy a leveleim úgy tele vannak Stimusonnal, de hát jelenleg képzeletem is tele van vele, az ő műveire korlátozódik ugyanis az egész lokvillói könyvtár. Már két hete írom ezt a levelet. Azt hiszem, most már elég hosszú lesz. sose fény nekem szemrehányást a pókám, hogy leveleimben nem terjeszkedem ki az apró részletekre. Ha tudnád, drága lábapó, mennyire szeretném, hogy te is itt légy velünk. Milyen boldog, szép napokat töltetnénk együtt. Roppantul szeretem összeismertetni egymással különböző barátaimat. Szerettem volna megkérdezni Mr. Peneltontól, nem ismere téged New Yorkból. vagyok róla győződve, hogy ismer. Hiszen te ugyanabban a magas társadalmi körben mozoghatsz, mint ő. Mindketten érdeklődtök a szociális reformok iránt, művelt emberek vagytok, szóval szerettem volna megkérdezni ismeret. de hát nem tudtam az igazi nevedet. Hát nem a legfurcsább dolog a világon az, hogy még a nevedet sem tudom. Mi sleep figyelmeztetett, hogy különc vagy. Azt hiszem, igaza van. Szeretettel. Judy. Új? Ahogy átolvastam ezt a levelet, láttam, hogy nem csak Steve Misonról van benne szó. Egy-két helyen felcsillant zselvű úrfi alakja is. Szeptember 10 -én. Drága apóka, Gervi úrfi elment, és nagyon hiányzik nekünk. Hogyha megszoktál egy embert, de akár egy helyet vagy életmódot, és aztán hirtelen le kell róla mondanod, fájó ürességet érzel utána. A Mrs. Számről való beszélgetés nagyon ízeklen most számomra. A kollégium két hét múlva kezdődik, és én őszintén örülök már előre a munkának. Már ezen a nyáron is eleget dolgoztam, mert megírtam hat elbeszélést és hét verset. Be is küldtem őket különböző szerkesztőségekbe, de egytől egyik pontosan vissza is érkeztek. Én nem is bánom, legalább jó volt gyakorlatnak. Zsárvőrfi elolvasta őket, véletlenül az ő kezébe adta a postás, úgyhogy nem tudtam előtte titokban tartani, és azt mondta róluk, hogy förtelmesek. A tartalmunk bizonyítja, hogy halvány fogalmam sincs azokról a dolgokról, amikről írtam. Zselvűlfi még udvariásságból sem hazudik. Az utolsóról, melynek tárgya egy kis kollégiumi tréfa, megállapította, hogy nem is olyan rossz. Ő maga érteleg éppen, és én beküldtem egy heti lap szerkesztőségébe. Már két hete van ott. Lehet, hogy gondolkoznak kiadásám. Ha látnád az eget, minden különös narancs fényben tükrözik, vihar készül. Már itt is van az első esőcsepp, akkora mint egy tallér, és minden esket. Futottam, hogy az ablakokat betegyem, míg Kerri egy csomó táj és sajtáról a padlászobába rohan, hogy a tetőlevő lyuk alá Én éppen érekeztem, és akkor hirtelen eszembe jutott, hogy egy párnát, egy korsót, egy kalapot és Matthew Arnold verseskötetét künfelejtettem a gyümölcsösben egy fa alatt. Repültem, hogy megmentsem kincseimet, de csak teljesen átázva jutottam hozzájuk. A verseskönyv vörös füdelének festéke belefolyt a lapok közé. A Dóver jövőrben ezentúl piros hullámok tornyosulnak. Egy vihar, különösen vidéken, sok mindent tönkre tesz. Mindig gondolnunk kell szabadban fekvő holminkra, ami tönkre mehet. Péntek. Apókám, drágám, mit szólsz hozzá? A postás éppen most hozott két levelet. Az elsőben azt írták, hogy az elbeszélésemet elfogadták. Az 50 dollár. Író vagyok. A második levél a kollégium titkásságától jött. Egy ösztöndíjat kaptam két esztendőre, amely fedezi ellátásomat és a tandíjat. Alapítvány ösztöndíj, melyet az nyerhet el, aki kitűnő az angol irodalomban és a többi tantányban is jó előmennet tanúsít. A nyertese én vagyok. Igaz, hogy elutazásom előtt folyamodtam érte, de soha sem mertem volna remélni, hogy megnyerem, tekintettel első évbeli latin és matematikai kudarcomra. De úgy látszik, ezt a hibát már kiavítottam. túl boldog vagyok vele, mert most már nem leszek olyan nagy ter számodra. Már csak a havi pénzre lesz szükségem, és lehet, hogy azt is meg tudom majd keresni írással, tanítással, vagy más valamivel. Már türelmetlenül várom, hogy visszamenjek, és megkezdhessem a munkát. Örök ki a tied, Zseruzé Ebot, a Mikor a másodévesek versenyt nyertek című elbeszélés szerzője kapható minden újság és könyvvárosbódéban ára 10 cent.